Bismillahir Rahmanir Rahim. صلى الله على Kwanza kumtoto wa kuzaliwa kwa zina uko aina mbili. Kuna yule ambaye kwamba anajulikana kama wala lil firash. Yule mwanamke ambaye kwamba anamzaa mtoto wa zina lakini katika ndoa. Yeye yuko kwenye ndoa kwa mume wake lakini anapata naza mtoto wa zina. Huyu mtoto ikikuwa mme wake ajamkanya huyu ni mtoto Yunsa bila nini wananasibishwa kwa kwa baba yake ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم alwaladu lilfirash walil'aher alhajar mtoto ananasibishwa kwa mtoto yote atazaliwa atanasibishwa kwa kwanini kwa yule kwa aliyomuoa kwa hivyo ikikua hata kama mwanamke amezinini alafu mwanaume ameridhika ajapinga kukata kukana watoto mtoto ananasibishwa kwao. Kwa hivyo hukumu yake ni hukumu ya nini? Hukumi ya baba. Ama yule mtoto ambaye kwamba amezaliwa kwa zina, ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Yaani ni mtoto ambaye kwamba ye anajulikana kabisa mtu amezini naye na hakuwa mwanamke katika ndoa. Huyo ananasibishwa kwa kisheria kwa nani? Anasibishwa kwa mama yake. Anasibishwa kwa baba. Wa wala hawezi kumurithi kumrithi baba yeye yeah, atarithi mama hukumu yake hukumu ya Kiislamu ya Uislamu inakataa hukumu ya Uislamu wala hawezi kulaumia kwa hicho kiteno kwa maana dhambi yake lakini hukumu yote inasabisha kwa kama urithi na yeye tunasabisha kwa kwa mama Na bila shaka heshima kwa Muislamu Muislamu lazima aheshimu mkubwa wake kwa njia yote. kwa hivyo heshima ile kikawaida ya hukumu ya Kiislamu lazima itapata kwake kumheshimu mtu mkubwa yote na siponesha hisma atakuwa katika maneno vitendo vya madhambi ama ile hukuku ya kimzazi atakuwa hana kwa hivyo hata kuwa kama ni baba yake ila hukumu ya ndoa mfano kama mtoto wa zila ni binti haiwezekani baba huyo ammoe binti kuwa kusema ni binti wangu yaani sio mtoto wangu ni sheriaamesema sio mtoto wangu ama labda mtoto akamzaa mtoto ume, aja tena, wa kiume aje aaoe tena watoto wake binti zake hawezi kugea kwenye hukumu sababu ya kuwa nini? Uo katika kutokufikika wa wala kuwa hukumu katika hukumu ya nasaba katika bomba ndoa nini pia inakuwa kama moja kama hiyo. Kwa hivyo kwa ufupi yeye hayuko katika hukumu ya baba lakini ile ya mtu mkubwa itafaa aheshimu.